Първата идея за размишление – изцеление на съдбата. Има много видови съдба. Тук, например, ще загатна за три вида. Първата съдба, първата карма – зараждаща се. Втората – зряла. Третата – скрита. Накратко – зараждаща се. Тя се сее в настоящето. Чрез всички твои мисли, чувства и постъпки. Сега имаш някакъв избор, след време зависи дали ще имаш избор. Зависи как сееш сега. Втората зрела. Тука нямаш напълно свободна воля. Частично. Твоя избор е бил изпуснат. В миналото праждане си имал избор, нарушил се определени закони, сега имаш частичен избор. Злоупотребил си и сега зрялата карма може да ти атакува. Ако тя реши да ти атакува напълно, т.е. когато стане съвсем зряла, зная се вече, казва се, и Бог не може да помогне на човека, защото просто Бог се оттегля тогава вече нищо не помага. Но, ако човек е избрал истината и после ще видим някои правила от учителя, някои мислят, че като са ученици могат лесно да се отърват от кармата, не. Други мислят, че с молитвата може да реши всички въпроси, не. Има и нещо друго. Трето, скритата карма. Тя е много странна, не се проявява задължително в този живот. Тя може да се отлага и малко или много може да се видоизменя. Но тя може да се стовари страхотно, ако човек няма някаква посока и развитие. И въпреки всичко това, учителя казва, който среща препятствие в живота си, трябва да знае, че причината не е в неговата карма, а в неговата неразумност. Значи, тук има едно тънко различаване. Не в неговата карма. Тя нека си тече, но в твоята неразумност. Който не обича Бога, учителя казва, съдбата му става господар. Това е неизбежен закон. Зараждащата се карма е елементарен закон, който не принася на никого вреда в този живот, го очаква здраве в следващия, който сега причинява болки, обиди и вреди на хората, го очакват много заболявания. Който е много алчен сега, го очаква бедност. Който е много порочен сега, Учителя казва буквално, не приблизително буквално, преражда се в класически глупак. Точно те са думите, класически глупак. Тоест, отнети му са възможностите за истинско развитие. Може да иска, но това е друг въпрос. И после Учителя казва, едно трябва да знаят хората. Бог определя съдбата на хората, и никой друг. И освен това, съдбата не е нещо фатално. Тя се определя от посоката на човешките мисли, чувства и действия. И ако човек промени своите мисли, чувства и действия, и заедно с това каза учителя, и Бог променя своите решения към Него. И после учителя казва Кармата се е зародила в момента, когато ние сме се отказали да говорим истината. Значи някога в миналото, в определен момент, ние сме се отрекли, ние сме се отказали да говорим истината. Падението, казва, не е влияние на звезди, а въпрос на твоето съзнание. Забележете. Никакви звезди. Падението не е влияние на звезди, никаква окръжаваща среда. Окръжаваща среда всички може да са алкохолици, а ти още повече да бъдеш трезвен и буден. Тя ни влияе, това зависи от тебе. А въпрос на Твоето съзнание. Великият искрит Бог, е който е създал събитията в твоя живот а звездите и съдбата, това са само второстепени слуги. Човек създава причините, а кармата донася последствията. Тя е просто слуга. Тя донася последствията. Тя е длъжна. Кармата, това са същества. Те гонят човека, преследват го и то много, много упорито. Както търсача на истината, така и кармата преследва човек. Толкова е упорита. Кармата, това е стария начин на мислене. Твоята задача е да излекуваш този стар начин на мислене. Бог не е в звездите, нито в силата. Той е в истината. Разбира се, има частица от Него, и в звездите, и в силата, но Той е цял в истината. Ето защо според Учителя изцелението на кармата е в истината. Този, който избере пътя на истината, той вече навлиза в изцеление и в видоизменение. Ще кажа конкретно някои неща за изцелението. Когато заживееш, избереш да заживееш в любов, мъдрост и истина, ти изпреварваш вече събитията. И това единство с Бога е единственото изцеление, понеже любовта, мъдростта и истината са в единство с Бога. Другият много важен въпрос е, докато човек не придобие контрол над съзнанието си, той никакви въпроси не решава. Значи, ако той работи върху себе си, работи въображаемо. Значи, това е нещо, на което трябва да заложиш – контрола. Значи, ако не постигнеш, ако не се отдадеш да търсиш този път контрол върху себе си, нищо не решаваш. Контролът е изцеление. Защо е дадена свободата? Свободата е дадена за да се посветиш на Бога, на истината. Точно за това е дадена. И всеки, който е пожелал да придобие свобода без любов към истината, попада в капан. Който не знае какво да прави със свободата си, той става роб. И после учителя казва, има един изходен път да се починиш на волята Божия. А волята Божия се изпълнява само чрез любовта. Вън от любовта действа съдбата, вътре в любовта действа Божията воля. Значи вън от любовта действа съдбата, той е закона, а вътре в любовта действа Божията воля. Съдбата, пак казваме, изключителен преследвач. И ако ние сме ученици, няма голямо значение. Ама ние се молим. Учителя казва, няма голямо значение. Има някакво, но то не е решаващо. Защото съдбата ще те хване, когато не се молиш. Забележете какво казва учителя. Значи, може да се молиш и да мислиш, че си ученик, но съдбата ще те хване в момент, в който не се молиш. Ама ние се стремим. Все едно. Има някакво значение, но не е решаващо. Друго се иска. И забележете простичките думи. Искрено да желаеш да оправяш своите грешки. Значи, това е нещо много простичко и много решаващо. Дълбоко решаващо. Не да ги повтаряш и да се извиняваш и да усилваш злото в себе си и в другите с тези грешки, а искрено да желаеш да ги оправяш. Докато ти не се справиш с грешките си, ти не можеш да приложиш никакво ново учение. Затова братството като цяло е в застой. Скоро им видях плана в София, дано да не става, защото просто ги съжалявам и учителя ще ги помете. Дано да не направят такива глупости. Така няма да ги обяснявам така между другото. Значи, без това, ако не оправиш грешките си, новото просто няма как да влезе. Няма как да дойде. Ще се очакат други, казва учителя, други прераждания. И после казвам на човекът не му трябва бъдеще. На човека му трябва Бог. Същественото. Ама защо Бог е дал свободен избор? Много просто. Защото любовта не е любов, ако няма избор. Любовта не е любов, ако няма свобода. Затова е дадена свободата. Свободния избор.